Fyrra korintubréf sjötti kafli Hvernig getur nokkur ykkar sem á sögkótt við annan fengið af sér að fara með máli fyrir dóm að en ekki heilagra? Eða vitiði ekki að heilagir eiga að dæma heimin? Og ef þið eigið að dæma heimin, eru þið þó óverðugir að dæma í hinnum minnstu málum? Vitiði eigi að við eigum að dæma engla? Hvað þá heldur hverstagsleg Þegar þið eigið að dæma um hverstagsleg efni, þá hverðið þið að dómurum menn sem að engu eru að hafðir í söfnuðinum. Ég segi það ykkur til blíðunar. Er þá engin vitur til á meðalikar sem skorið geti úr málum milli safnaðarmanna? Í stað þessi eigið þið í málum imbyrðis og það fyrir vantrúðum. Það út af fyrir sig að því standið í málaferlum hvert við annað er í sjálfu sér hnekkir fyrir ykkur. Því líðiði ekki heldur órétt. Hví látiði ekki heldur hafa af ykkur. Þessi stað gerði öðrum rang til og hafið af þeim og það trúsískinum. Vitiði ekki að rangláttir munu ekki erfa Guðs ríki. Villist ekki. Engin sem er sörlífur, dyrkar falskuði eða lifir í hórdómi, engin karlmaður sem lætur nota sig eða notar aðra til ólipnaðar, engin þjófur eða fjögráðugur, vínsvallari, róberi eða fjársveikari fær af erfa guðs ríki. Og þannig voru þið sömur hverjir. En þið letur laugast, letur helgast, eruðu réttlættir. Það gerði nafndrottins Jésu Krists og Andi Vors Guðs. Allt er mér leifilegt, en ekki er allt gaglegt. Allt er mér leifilegt, en ég má ekki láta neitt fá vald yfir mér. Maturinn er fyrir magan og maginn fyrir matin, en Guð mun hvort vegja gera að engu. En líkaminn er ekki fyrir sörlífi heldur fyrir drottin og drottin fyrir líkamann. Guð hefur uppvækið drottin með mættisínum og mun á sama hátt uppvekja okkur. Vitið þið ekki að líkamar ykkar eru lemir kristts? Á ég þá að taka lemi kristts og gera þá að skækju lemum? Fjarri fer því. Vitið þið ekki að sá sem liggur með skækju verður ásamt henni einn líkami? Því ritað er, þau tvö munu verða einn líkami. En sá er samlagar sig drottni er einn andi með honum. Forðist Sörlifnafin, sérkver önnur sind sem maðurinn drýgir er fyrir utan líkam hans. En Sörlifismadurinn sindgar á móti eigin líkama. Vitið þið ekki að líkami ykkar er mörsteri heilags anda sem í ykkur er og þið hafið frá Guði? Þið eigið ykkur ekki sjálf. Þið eruð verði keift, vexa með því Guð með líkama ykkar.